Teotihuacan 2 Steve Zombori éppen lefekvéshez készülődött, amikor megszólalt odakint a csengő. Az előszobában szólt, a jégszekrény felett. Hosszasan és türelmetlenül, mintha tudatában lenne, hogy ilyenkor már aludni szoktak az emberek, s holmi tüdőbeteg, rövid kis csengő szóval aligha lehet ébredésre bírni őket. Zombori kikászálódott a karosszékéből, letette a könyvet, amelyből elalvás előtt néhány oldalt minden este el szokott olvasni. Kedves kollégája írta, a maja állam társadalmi rétegeződéséről, altatónak kitűnően megfelelt. Már nem egyszer gondolt rá, hogy szabadalmaztatni kéne a felfedezését, s mindazokkal, akik képtelenek este tíz körül elaludni, el kellene olvastatni egy fejezetet a maja állam visszásságairól. S ha még ettől sem szenderülnek álomra, nincs mese, jókora gumikalapáccsal fejbe kell vágni őket. A csengő ismét megszólalt, türelmetlenül és sértődötten. – Megyek, már megyek! – dörmögte Zombori, majd a szoba közepén hirtelen megtorpant. – Vigye el az ördög, hiszen ez a mai nap már egyáltalán nem olyan, mint a tegnapi. Tegnap még csak úgy egyszerűen odasétálhatott az ajtóhoz, csak hogy azóta történt egy smás. Óvatosan kihúzta az íjjeli szekrénye fiókját, kivette belőle a revolverét, és könnyed léptekkel az ajtóhoz sétált. – Ki az? – kérdezte félrehajtva a fejét. – Na, hála Istennek! – hallott egy női hangot a túlsó oldalról. – Már azt hittem, heteg, vagy piál valahol. kinyitná végre ezt a nyomorult ajtót? A zombori kikukucskált a kukucskáló ablakon. Szép arcú, barna lány odakint, fehér blúzban, vidágos jeansben. Hónap alatt oktatáskát szorongatott, vállán hordozható magnólógott. Résnyire nyitotta az ajtót, és kinézett rajta a folyosóra. A lány bedugta az órát, és szembe mosolygott vele. Szép jó estét! Beenged, vagy reggelik epekedjek itt magáért! Zombori egyetlen pillantással tetőtől talpig fermérte a lányt. Újságíró, nem is vitás, csak nem reghalálával kapcsolatban akar megtudni tőle valamit. Mit óhajt kisasszony? – kérdezte, pizsamája zsebébe erőltetve a fegyverét. – Éppen lefekvéshez készülöttem. – Csábítóan hangzik – mondta a lány. – Kár, hogy nem hoztam magammal a pizsamát. Zombori sóhajtott és kiakasztotta a biztonsági láncot. – Ez már döfi – dörzsölte össze a tenyerét a lány. – Fogad a nagy ember! – Zombori felkattintotta a villany. Néhány pillanatig belehunyorgott az ajtó homályos négyszögébe, aztán félrelépett és beengedte a lányt. – Hát, ha muszáj. – Muszáj bizony, sóhajtotta a lány. – Dolgozni muszáj. – Nem tudom, hallott-e róla, de egyszer hol, hol nem. Két ember piszokul jól érezte magát, csak hogy az egyik nem tartotta be a hatósági előírásokat és megdésmálta Isten almafáját. Az úr pedig ezt a szigorú, másodfokon megfelebbezhetetlen határozatot hozta, hogy a bűnösöknek ezután arcuk verejtékével kell megkeresniük a kenyerüket. Nos, ezeknek a szerencsétleneknek vagyok a leszármazottja. Hozzájárul, hogy arcom verejtékével keresek néhány dollárt? Zombori megkönnyebbült. Úgy érezte, nem lesz nehéz dolga a lányja. Csak egy cikkecskét akar a kutatásairól. Nem túl mélyen szántólt, inkább csak olyan felszínen bojongód. Kis színes történetecskékkel. Fél óra, és mehet aludni. A lány belépett a nappaliba, és a sezlonon heverő párnára és sejem takaróra pislantott. Csak nem azt akarja mondani, hogy engem várt. Letehetném a cuccomat? Mielőtt Zombori válaszolhatott volna lecsapta táskáját a szőnyegre, a magnetofonnal viszont már óvatosabban bánt. Lehelyezte az előtte álló asztalkára, majd kezet nyújtott a férfinak. Tracy már, a többit már bizonyára kitalálta. Zombori bólintott. Őszintén szólva tetszett neki a lány. Olyan tapra esett féle, gondolta magában, aki szívesen belemegy egy kis kalandba. Aztán, ha elege belőle, úgy felszívódik, mint a hajnali pár a folyók felett, ha kisüt a nap. Maga pedig Steve Zombori. Épp olyan, mint a fényképen. Az interneten láttam a képét a teóti huákán alatt. Ahogy ránéztem, bizseregni kezdett tőle a talpa. Ez pedig tudja, mit jelent? Mit? Hogy mi ketten még nagyon jól fogjuk érezni magunkat? Zombori ekkor nézte csak meg jobban a lányt. Tökéletes példány volt kreol bőrrel, világos barna szemekkel, előkelő orrocskával, szentelen gödröcskékkel az arcán, hívogatóan előreugró keblekkel a blúza alatt. És bizonyára sok-sok apró tekervénnyel ellátott szürke állományjal a koponyájában. Tracy Summer beleült zombori elhagyott karosszékébe, majd egyetlen pillanatra felhő suhant át az arcán. Steve Zombori, ha nem lett volna korábban az, aki volt, talán észre sem vette volna. Így azonban feltűnt neki a lány arca változása. Ez alatt a rövidke másodperc alatt egy másik Tracy Summer ült vele szemben, egy élesen figyelő tekintetű lány, nagyon okos szemekkel. Ebből aztán azt a helyén való következtetést vonta le, hogy a hányaveti modor szakmai jártalom. álca, csak arra jó, hogy a vigyázatlan riportalanyt elkábítsa vele. A lány kereszdetette a lábait és összevonta a szemöldökét, annak jeleként, hogy erősen koncentrál. – Mr. Zombori, bizonyára fogalma sincs róla, honnan jöttem és miért, igaz? Zombori némán széttárta a karját. – Most persze megsértődhetnék, hogy maga nem ismeri a nagy Tracy Summert, de hát a magam fajta ne legyen sértődőst. – Az okszakái hírektől vagyok. Zombori meghökkent, csak remélhette, hogy a lány nem vette észre. – Igazán? – Ez az a vidéki lapocska, ahová a maga barátja a cikkeit küldözgette. A zombori óvatosan a zsebébe nyúlt. A lány észrevette és elmosolyodott. – Ne izguljon mindent, megmagyarázok. Először is már négy éve alapnál dolgozom, leinformálhat, ha akar. Másodszor pedig én voltam az, aki rendszeresen átvettem szenyor Austin anyagait. Az a feladatom volt, hogy fogyasztható cikkeket gyártsak belőlük. Mr. Austin igazi tudós volt. Abszolút nem érdekelte, mi elviselhető a mi olvasóink számára, és mi nem. Természetesen tudom, hogy szenyor Austin ma délelőtt meghalt, és azt is hogyan? Honnan? Van egy ismerősöm az obszidian között. Ő telefonálta meg nekem. És azt is, hogy többen gyanúsnak találták a halálát. Egészen konkrétan magának az a gyanúja, hogy reg Austin-t igaz? Zombori csak nézte a lányt, nem mondott sem igent, sem nemet. Én viszont biztos vagyok benne, hogy így történt. Szegény Osztint kicsinálták békeporaira. A Zomborinak ez a szöveg már nem tetszett. A lány észre is vette, és furcsa grimaszt vágott. Azt hiszik egyeletet sértek? Kigúnyolom egy halott emlékét? Meg lehet, de tudnia kell, hogy hetek óta próbáltam a lelkére beszélni. Mondtam neki, hogy ez lesz a vége. Hát ez lett. – Miről beszél? – kérdezte előrehajolva Zombori. A lány megfogta a kezét. – Kössünk üzletet! Kezébe adom az évszázad nagy régészeti felfedezését, ön pedig nekem adja a sztorit. Megegyeztünk? – Várjon, csak várjon! – emelte fel mutatóujját Zombori. Maga összetévezt engem a kulturális miniszterrel. – Pontosan tudom, kicsoda magam, ne aggódjon! Világhírűvé teszem magát, és egy dollárjába se kerül. Csak azt engedje meg, hogy amit találunk, én fényképezhessem le először, itt a gép a zsebemben, és én írhassak róla először. Ez a sztori egy katapult, ha nem tudná, amely a Washington Post rovatvezetői székébe repít engem, magát meg a kedvenc menyországába. Akar közreműködni, vagy sem? Zombori lázasan gondolkodott. A lány nem bolond, csak túlfűtött. Egészen pontosan a jövendő felfedezés lázában ég. Kétség kívül tud valamit, ami talán közelebb visz Austin halálához. Miért mondana nemet? Akarok, bólintott. Hát, ha a maga katapultja valóban felrepít engem is valahova. Az hétszentség, ség a lány. Még a Mexikóvárosi Antropológiai Múzeumban is berepítheti. Talán még az igazgatói székbe is. Vagy a hullaházba. Belem együtt, ha nem leszünk óvatosak. Zombori kinyújtotta a lábát, és összekulcsolt az ujjait a melkasán. Beszéljen! A lány megnyalta a szája szélét, és beszélni kezdett. Kb. másfél évvel ezelőtt találkoztam Reg austinnal A Monte albáni ásatásokat jött megnézni, és Annabelt kereste nálunk a szerkesztőségben. Tudnia kell, hogy Annabelt külső munkatársunk. Olyasféle érdekességekről írogat cikkeket, amikre harapnak a gyermetek lelkű olvasók. Amikor legutoljára Teotihuacánban járt, megismerkedett Reg austin -nal. Megittak egy üvegsört, Ekközben rábeszélte reket, hogy küldjön anyagokat a híreknek, erről, arról, amiről csak akar. A kutatásait értve természetesen ez alatt. Austin beleegyezett és írt is. Valami kőlapról, amelyen különleges nyomok vannak. Maga is hallott róluk, nem? Zombori felhúzta a vállát és megrázta a fejét. Miért hallottam volna? Nehéz, jó barátja volt Austin, csodálkozott a lány. – Mi is megittünk néha egy, -egy sört – mondta Zombori, de sem a magunk újságjához fűződő kapcsolatáról, sem a köveiről nem beszélt. – Furcsa. Minden esetre volt egy elmélete. Szerinte egy bizonyos kövön található lábnyomok arra utalnak, hogy az inkák ismerték a lábfej zsugorítását. – Erről sem beszélt? – Erről sem – mondta Zombori. – Írt róla vagy három anyagot – és éppen a negyedikhez készült. Én meg szólni akartam neki, hogy fejezze már be ezt a témát, mert lerágtunk róla minden húst, amikor megkaptam a hírt. Üm, három hónappal ezelőtt viszont történt valami. Bejött a szerkesztőségbe, meglehetősen zavartam, viselkedett, majd felcipelt a szállodába, ahol lakott. Hát, hogy is mondjam, formálisan meg akart erőszakolni. Reg! Olyan feldobott volt, hogy először azt hittem benarkózott, de nem, csak az öröm vette el az eszét, méghozzá szó szerint. Nekem ugrott, és tépkedni kezdte rólam a ruhát. Adtam neki két pofont, mire kijózanodott. Bocsánatot kért, és azt mondta, majd szétveti az öröm. Talált valamit, ami oda helyezheti mellé. Először azt hittem az elnökre gondol, de aztán megmagyarázta, hogy Tutenhámon felfedezőjéről van szó. Ő is talált valamit, ami egy csapásra gazdaggá és híressé teszi. Ha mindez megtörténik, elvesz feleségül. Addig is adhatnék neki egy kis előleget. Megkérdeztem, mi az, amit talált. Ekkor mutatott néhány fényképet. Felemelte a földről a táskáját, kinyitotta, fényképeket húzott ki belőle, és Zombori elé szórta őket. Tessék! Zombori meghükkenve bámulta a képeket. Polaroid felvételek voltak, felteltően reg, öreg masinájával készültek. Nem voltak egészen élesek, hiszen félhomályban csinálták őket. Majd leejtette a kezében tartó képet, amikor felismerte, hogy a felvétel egy föld alatti kamrát bizonyára sírkamrát mutat, tel tele sárgán csillogó edényjel, féldrága kövekből készített állarcal. Felettük a falon lalok az esőisten méregette karikára tágított szemét. – Királysír – suttogta a lány áhítatta. – Látja ezt a képet? – Ez egy másik királysír. – Itt egy harmadik. – Reg Austin megtalálta Teotihuacán királyainak és főpapjainak a temetőjét. – Mit szól hozzá? – A zomborinak az szélébe kellett kapaszkodnia. – De jóságos ég! Igaz lenne? – Ez lenne a megfejtése annak a titoknak, hogy hova az ördögbe temetkeztek a Teotihuacániak? hiszen nagyváros volt, több tízezer lakossal, mégis úgy eldugták a halottaikat, hogy alig egy-kettőnek bukkantak eddig a nyomára. Hol rejtőznek ezek? kérdezte reket hangon. A városban, mondta a lány. A nagy piramisok, a hold és a nap piramisának a közelében, közvetlenül a halottak útja mellett, itt. Gyűrött papírlapot dugott zombori orral alá. Kitépet noteszlap volt. Reg kék vonalakkal keretezett noteszlapjai közül egy. Reg közvetlenül a halotta útja mellé bígyeztette a keresztet, ahol semminek sem lett volna szabad lennie. Kivéve néhány lakóépületet, amelyek közvetlenül a mai földfelszín alatt húzódtak. Lehetetlen, mondta. Ott nincs semmi. Pedig ott van. Két hónappal ezelőtt vizsgálták meg a japánok a legmodernebb műszerekkel. Mégsem találtak semmit. Ki kísérte őket? Én és Reg. Hm, nem gondolkoztatja el ez magát? Dehogy nem gondolkoztatta el. Elképzelhette, hogy a japának találtak valamit, csak nem vették észre. Reg viszont észrevette, hiszen úgy ismerte a várost, mint a tenyerét. A japának összecsomagoltak és hazamentek. Reg viszont kiásta a titkot. Ó, regg, te szerencsétlen balfácán, miért nem szóltál róla? Ha szóltál volna, talán még mindig élnél. Másrészt viszont tökéletesen megértette regget. Ilyen alkalom csak egyszer kínálkozik az életben. A lány összeszedte a képeket és visszatette őket a táskájába. Megkeressük a sírokat, csinálok róluk néhány felvételt, megírom hozzá a cikket, maga hozzáfűzi a tudományos kommentárt, aztán történik, ami történik. – És a japánok? – Mit izgatják magát a japánok? Elvégre ők nem találtak semmit. – Miért kellett én ehhez magának? – kérdezte Zombori hitetlenkedő mosolyjal. A lány megfogta a kezét, gyengéden megsimogatta, majd úgy belenyomta körmét a tenyerébe, hogy felszisszem tőle. – Azért nagyokos, mert én nem vagyok régész. Mondhatnám persze, hogy a férfiassága döntött hanyatt? és nedves lett a bugyim, ahogy magára pillantottam, de az az igazság, hogy maga nélkül nem moccanhatok. Azon kívül van még itt valami. A titok már nem titok. Mások is tudnak róla. Regnek bizonyára eljárt a szája, ezért aztán meg is ölték. Még nem tudják pontosan, hogy hol van a lelet. Még nem. De holnap reggel már lehet, hogy tudják. Akkor aztán lőttek az egésznek. Nem csak a mi kettőnk is üzletének, hanem magának a leletnek is. Évek múlva majd egyenként felbukkannak a kollekció darabjai az illegális árveréseken. Ezt akarja? Gyorsan kell cselekednünk, ha még nem jött volna rá. Minden perc késlekedés végzetes lehet. Indulnunk kell, mielőtt megelőznek bennünket. Van fegyvere? Az éppen van. Húzza ki a és nyomás! De hát hová? Te a kedvesem, kincset keresni! Felveszem a szerelésem, mondta Zombori a lánynak, a fürdőszoba felé indulva. Addig lazítson egy kicsit. A lány arcán nem szeretem árnyék futottát. Mi a csodát akar? Nem bába megyünk. Ez is jó, ami magán van. Csak két perc, nyugtatta Zombori. Már is itt vagyok. A lány idegesen megcsóválta a fejét, és a magnetofon gombjaival kezdett babrálni. Zomborinak nem fért ugyan a fejébe, mi az ördögért hozott magával magnót, de kérdezni nem kérdezett semmit. Elvégre egy újságíró fegyvertárába ugyanúgy beletartozik a magnetofon, mintha a kommandóséba a álló mellény. Amint bekattant mögötte a fürdőszoba ajtaja, kirántotta a zsebéből a mobiltelefonját és lecsütsent a kátszélére. A tükörből jól látta az ajtót. Abban a pillanatban zsebre vághatja a készüléket, ha a lány rányítna. Benyomta a gombot, és türelmetlenül várta, hogy valaki beleszóljon. Tízszer, tizenötször is kicsengett, míg végre egy ingerült férfi hang jelentkezett. – Ki az? – Manuellával szeretnék beszélni. Steve Zombori vagyok. A pasas morgott valamit. A következő pillanatban meghallotta a Manuela hangját. Jól ismerte a lányt ahhoz, hogy azonnal megállapíthassa, nem a legjobbkor csengetett rá. – Édes Istenem, Steve, mi a csodát akarsz ilyenkor? – nagyon fontos, Manuela. És ha nekem is nagyon fontos, amit csinálok? Regről van szó. Manuela sóhajtott, majd odaszólt valakihez valamit. Zombori nem értette, de nem is akarta érteni. Mond, de gyorsan. Ellenőrizni kellene valamit a gépeden. Majd reggel, délelőtt felhívlak, és most. De hát miről van szó? Nem mondhatom el. Tíz perc múlva szükségem van az adatra. Sem előbb, sem később. Ha már nem lennék itt, mond rá a vezetékes telefon üzenetrögzítőjére. Ki a fene? Tracy Summer, az okszakai hírek munkatársa. Mit lehet tudni róla? Manuela, hallod? Hallom hát, nyőszörgött a lány. Tíz perc múlva érted? Sem előbb, sem... Manuela lenyomta a kikapcsoló gombot. A lány felhúzott szemöldökkel nézte, amint Zombori a szoba közepén ugrál, egyik lábával a nadrágjába bújva, a másikkal a szőnyeget taposva. Mintha egy gázoló madár próbált meg volna lambadát járni. Tracy Summer bámulta egy darabig, aztán segítőkészen megfogta a könyökét. – Mi a fenét csinál? – Felszeretném húzni a nadrágom. Tracy megcsóválta a fejét. – Általában hányan szokták magára húzni a gatyáját? Általában csak én, egyedül. A lány türelmetlenül a karórájára pislantott. Későre jár, kapja már össze magát az Istenért. Ha a vetköztetés is ilyen lassan megy magánál, mint az öltözködés, nem hiszem, hogy valaha is az ágyban találjuk magunkat. Várjon, segítek. Na ígyni, dugja már ide a lábát. A nadrág után a cipő következett. Annak meg szerencsétlen módon elszakadt a zsinórja, és zombori mehetett a fürdőszobába új zsinort keresni. Mivel éppen lejárt a tíz perc, lekuporodott a fürdőkát szélére, és addig ott is maradt, míg a lány utána nem jött. Annyi ideje maradt csak, hogy zsebbe vágja a telefont és kikapcsolja. Bye-bye, Manuella! Treszi bejött a fürdőszobába, és becsukta maga mögött az ajtót. A falhoz támaszkodott, és elgondolkodva zomborira nézett. Maga hülyít engem, igaz? Zombori kikapta a cipőfűzőt a zsebéből, és a lány felé lengette. Miért hülyíteném? A lány nem mozdult az ajtó elől. Az az érzésem, hogy hülyít engem. Nem akar velem jönni. Zombori úgy gondolta, az lesz a legjobb, ha összeomlik. Visszaült a kátszélére, és hagyta hat pottyan a cipőfűző az újai közül. Nyert, mondta, valóban nem akarok. De azért akarok is. Én mádom a határozottságát, mondta a lány. Nem akar világhírű tudós lenni? A zombori ekkor zokogni kezdett. Néhány köncsepp is persze közben a szeméből, és a keze is remegett, mintha egész belsejét rázná a nagy-nagy felindulás. Maga persze nem ért semmit az egészből. Magának rég csak egy hülye tudós volt, aki marhaságokat firkált félkegyelmi olvasóknak. Végül megszédült, és gazdag akart lenni. Mit számít ez magának? Magának csak egy cikk, egy lelkileg instabil fickóról, aki nem is érdemli meg a tudós nevet. De nekem a barátom volt. Fel tudja ezt fogni? Csak nyugalom, ernyedtek el az izmok a lányarcán. Megértem magát. Én is kiborultam, amikor meghalt egy barátnőm. Az időfeledést hoz, és megkönnyebbülést, bár ezt most hiába is mondom magának, úgy sem érdekli. Pedig érdekel, nyöszörögte Zombori. Hogy ne érdekelne, csak hogy mindegyre elém tolakszik képe, és azt mondja, hogy ez az ő bulija, és nekem semmi közöm hozzá. Olyan, mintha el akarnám csábítani a feleségét, pedig még jó ki sem hűlt az ágya. – Nem is volt felesége, – mondta a lány. – Vagy igen? – Ez csak úgy… mondtam. – Én meg azt mondom, hogy sietnünk kell. Szedje össze már magát. Gyerünk át a másik szobába, majd én befűzöm a cipőjét. Zombori hagyta, hogy a lány ott sürgölődjön körülötte. Trészi keze hirtelen megdermett a fűzőn, és gyanakodva emelte fel rá az arcát. Zombori éppen a lány első osztályú kebleit figyelte, szívből jövő sóhajtozás közepette. Most jut eszembe, hogy reg említette egyszer egyik munkatársát, aki régebben hírszerző volt. Nem tudja, ki az? John Carpenter, vágta rá Zombori. Aha, és ő hol van most? Miami-ban. Mit csinálott? A Miami Múzeumban méri egy olmék szoborsúját. És maga? Maga mi volt ezelőtt? Zombori fájdalmasan sólajtott. kifutófiú, sövényvágó, pizza kiszállító. Folytassam? Ne folytassa, intette le a lány. Inkább jöjjön, nagyon kevés időnk maradt. Hol a fegyvere? A fürdőszobában, a pizsamámban. Érte megyek. Nem, majd én érte megyek, mondta a lány, és már ki is viharzott a fürdőszobába. Gyerünk, indulás! Ha idadná, beleteszem a táskámba, Hát ebben az ideg állapotban még belelőne valakibe. Gyerünk, Mr. Zombori, kezdődjék, hát élete nagy kalandja. Zombori a vezetékes telefonra pislantott, aztán a lány után ballagott. Irány Teoti Míg a lépcsőház végében sem járhattak, amikor felcsengett a telefon. Egyszer, kétszer, ötször, majd a készülék átkapcsolt üzenetrögzítőre. – Steve, hol az ördögben vagy? – fohászkodott a vonal a végén Manuela. – Legszebb pillanataimat teszed tönkre, aztán meg elhúzol, mint a hasmenéses szakál. Vedd már föl a fenevigyenel! – Na jó, így is jó, akkor mondom. Bemásztam az okszakai hírek adatbázisába, remélem nem rúgnak fenéken érte. Kapaszkodj meg, Steve. Tracy Summer már nem a munkatársuk, bár öt évvel ezelőtt valóban az volt. Tudod, miért nem, Steve? Kapaszkodj meg, Szentem. Tracy Summer öt évvel ezelőtt autóba lesett áldozat Én nem tudom, mi ez az egész, de jó lenne, ha nem másznál bele semmi olyanba. Jól van, megyek már. Nem bírod ki öt percig? – Dehogy hogy mész haza, már le is tettem! Háztal a vista, Steve! Kiszálltak a lány kocsijából. Tracy Summer a fényben fürdő piramisokra nézett, de nem látszott rajta, hogy elérzékenyülne a látványtól. – Hol megyünk be? – kérdezte aztán elvéve a szemét róluk. – Hátréb, ahol nincs kerítés. Tíz perc múlva a halottak útjának a szénlé lapultak egy jókora kőhalom mögött. – Éjjeli őrök? – Valószínűleg alszanak, de azért nem áskáljon feltűnően az út közepén. – Eszemben sincs. – – Mindig csak maga után. – Adjam a térképet? – Felesleges – mondta Zombori. – Pontosan tudom, hol van az a hely. Amíg a maja lakóházak felé haladtak, gyorsvonati sebességgel forogtak a fejében a gondolatok. Természetesen megtehetné, hogy ártalmatlanná teszi a lányt, csak hogy ezzel el is szúrja a nagy lehetőséget, hogy valaha is fényderítsen reg meggyilkolásának titkára. A lány hirtelen az ingénél fogva visszarántotta. Álljon csak meg egy pillanatra! Zombori megtorpant. Mi történt? Trészi egy félig eldőlt szoborra mutatott. Valószínűleg a tollas kígyó szobra volt, csak nem rég áshatták ki valamelyik távolabbi templom romjai alól. Fogalma sem volt, miért hozták ide, az ásatás vezetője bizonyára többet tudott volna mondani róla. Ez kicsoda. Tollas kígyó, morogta Zombori legalábbis első látásra annak tűnik. – Tegye rá a kezét! – A kezemet? – hökkent meg Zombori. – Miért? – Tegye csak rá, ha mondom. Zombori nem tudta, mire vélni a dolgot, de azért rátette. – Így, ni mondta a lány, és lehunyta a szemét. – Most vegye le! Zombori sóhajtott, és elvette. Azaz csak vette volna. Többenten kellett tapasztalnia, hogy hiába feszíti meg magát, hiába erőlködik, nem megy. Úgy odaragadta a keze, mintha pillanatragasztót kentek volna tollas kígyó fejére. E – -ez, e ez meg mi? – Vegye el! Nagyot rántott a kezén, ezúttal sikerrel. A lány rámosolgott. – Na, mit szól hozzá? – Mi ez? – nyögte zombori. – Figyelmeztetés – mosolygott a lány. Okos ember maga, ért belőle, igaz? Zumború szinte magához sem tért mindaddig, amíg abban a félig föld alá lakóház lakóházrendszerben nem találta magát, amelyet Reg Austin jelölt a térképen. Az asztékok és a maják korában a lakóépületek természetesen a talajszint felett álltak, a körülöttük felhalmozódott évszázados hordalék azonban pinceszerűvé tette őket. Itt is vagyunk, mondta Zombori, megkísérelve elnyomni a torkát szorongató nyugtalanságot, ami még csak növekedett benne, amikor rájött, hogy szerivel nem is emlékszik rá, hogyan jutottak be a lakószobákba. Neki támaszkodott a falnak. A csiszolt kőkockák kellemesen hűsítették a tenyerét. – Itt kellene lennie a kincsnek? – kérdezte a lány fondáros hangon. – Valahol itt? – Zombori megcsóválta a fejét. Lehetetlen, itt nincs semmi. Ásatásnak sincs nyoma. Megfordult és végig pillantott a lakószobák során. A kőkockákból és téglatestekből épített helyiségek úgy szorongtak egymás mellett, mint a sejtek a méghaktárban. Az egyes épületeket átjárók kötötték össze, a falakba vágva még ott látszottak a maják hálóhelyei. Szerencsére nem volt teljesen sötét. Egy-egy tetejét vesztett építményen át a hold ezüstfénye akadálytalanul kukkanthatott be a maja házakba. A lány is neki támaszkodott a falnak, és mosolyogva nézett rá. – Bizony, nincs itt semmi, szenyor zombori. – Hogy? – képett el a régész. A lány lépett egyet előre, és az arcához dugta az orrát. – Vége a játszmának, estebán bánzombori. zombori. Hol vannak a kövek? – Milyen kövek? A lány arca eltorzult. Olyan hirtelen, mint ahogy a vihar csap le a békés gabonamezőkre. Összekuszálva a gabonaszálak természet adta Mordult egyet, és arcul csapta a férfit. Zombori el akarta markolni a lány csuklóját, de képtelen volt megemelni a karját. Mintha mázsás súly nehezedett volna rá, vagy mintha ezúttal a pillanatragasztó nem az omlék bálvány fejéhez, hanem a maja házfalához ragasztotta volna. Azonnal mondja meg, hol vannak azok a rohadt kövek! Zombori alig érezte a pofonokat. A lány nem ütött nagyot, inkább csak düh és türelmetlensége tört ki rajta. A köveket akarom, azonnal akarom őket! Zombori gyanította, hogy olyan sötét dolog történt vele, amilyen még soha életében. A tengerészeti hírszerzésnél sok mindenen keresztül ment. A kiképzésen pedig kapott némi ízelítőt a halucinogén anyagok és narkotikumok használatáról. Ez azonban, amit érzett, új volt számára. Holt biztos volt benne, hogy vagy a kocsiban, vagy még a lakásban szúrt bele valamit a lány, olyan vékony fecskendővel, hogy nem érezte a szúrását. Trészi, amilyen gyorsan elkezdte, olyan gyorsan abba is hagyta a pofozást. Megtörölgette a homlokát, és remegő szájszéllel zomborira nézett. Jól van, ezzel nem megyek semmire. Belátom, elveszítettem egy kicsit a fejem. Magával másképpen kell bánnom, Esteban. Mint a hímes tojással, igaz? Azt azért remélem tudja, hogy a kezemben van az élete. Próbálja csak megfelelni a karját. Zombori önkéntelenül is megpróbálta. Természetesen nem sikerült. A lány odalépett hozzá, és két kinyújtott ujjával a szeme felé közeledett. Zombori rémülten fedezte fel a hegyes, vékonyra reszelt körmöket az ujja végén. Csak egy kicsit kellene rossz indulatomnak lennem magához, és kiszúrhatnám a szemét. A két köröm leeresztett szemhéját súrolta. Egyetlen icipici nyomás, és soha többé nem látja meg Isten napját. Érzi? Hogy ne érezte volna. Úgy szűköd benne a félelem, mint elhagyott kiskutyában éjszaka. Vagy ehhez mit szól? Zombori villámsebesen kinyitotta a szemét, kockáztatva vele, hogy a könyörtelen körmök a szemébe szaladnak. A lány kezében ekkor már ott feketedett zombori fegyvere. Pontosan oda irányzott vele, ahová jóízlésű fiatal hölgynek még nézni sem volt szabad. Legalábbis akkor nem, ha mások is látják. Mit szólnál hozzá, ha meghúznám a ravaszt? Azt hiszem az emirátusokban még alkalmaznak e csak magám múlik, mit teszek magával. Ha elmondja, hol vannak a kövek, megmentheti vele az életét. A szemét nem szúrom ki, a tökét sem lövöm szét. Mit szól az ajánlatomhoz? Zombori megnyalta a szája a szélét. Biztos volt benne, hogy így és úgy is elveszett. Még ha elmondaná is, amit különben nem tud, akkor sem hagyná a nő életben. Ez nem. Nem tudom, miről beszél. A lány szétterpesztette a lábát, és lecsúsztatta a válláról a magnetofonját. Fülkészve nézett Zomborira, majd idegességében úgy a falhoz csapta a tenyerét, hogy csak úgy csattant. – Hát jó, induljunk ki abból, hogy maga nem tud semmit. – Reg Austin nem mondott el magának semmit. – Nem hiszem, de induljunk ki belőle. – Tényleg nem mondott semmit, erőlködött Zombori. – Nagyon kérem, fogja be a száját, sziszette a lány. – Tételezzük föl, hogy nem beszélt magának reg a felfedezéséről, mert maga szerint nem beszélt, igaz? – Nekem nem. – Hát, ha olyan jó barátok voltak, miért nem beszélt? Zombori megmondta a vállát. Purcsa módon a válla engedelmeskedett az akaratának. – Talán mert szégyelte magát előttem. A lány ismét a falhoz csapta a tenyerét. – Rendben van. – Akkor segítsen nekem! A tét az élete! Meg kell találnom Reg Austin köveit! – És a sírkamrák? A királysírok? A lány gúnyosan nézett rá, amiből nem volt nehéz kikövetkeztetni, hogy nem találtak itt semmiféle sírokat. A fényképek hamisak, az egész história pedig szemenszedett hazugság. – De miért? Istenem, miért? A lány a falra ütött a tenyerével. Reg Austin talált néhány követ, amelyeken lábnyomok és bizonyos jelek vannak. Ez lett volna a következő cikke. A jelek megfejtése. Csak hogy ez már nem érkezett be a szerkesztőségbe. Hála a teremtőnek. Elmondta valakinek, az pedig rákapott. Hol vannak a kövek? Mondja meg, hol vannak a kövek? Szükségünk van azokra a kövekre. Zomburi megértett mindent. Reg Austin új cikk tervezetével érkezett a szerkesztőségbe. Hogy mi lett volna a cikkben, ki tudja. Egy azonban biztos. Roppant módon felkeltette vele valakinek az érdeklődését. Olyannyira, hogy elhamarkodottan meg is ölték érte. Most pedig megpróbálják korrigálni a hibájukat, és az ő segítségével rájönni, hová dughatta Austin a köveit. Bár nem tudhatta, bölcsenteszie, hergálni kezdte a lány ha valami azt sugta volna a lelkeméjén, hogy egyelőre biztonságban van az élete. Addig mindenképpen, amíg meg nem találja nekik reg elrejtett kincsét. Maguk hibát követtek el, mondta nem kevés rossz indulattal. A lány szeme megvillant. Fogja be a száját! Megölték Ósztint, mielőtt kiköphette volna, hol vannak a kövek. Kus! Zombori elvigyorodott. Maga az én kezemben van gyönyörű. – Ezekben a bén a kezekben. Ha nem vezetem Austin köveinek a nyomára, azt hiszem komoly bajba kerül. Megkökkenve tapasztalt, hogy vaktában kilőtt gólyója telibe talált. A lány szemében megcsillant a félelem. – Megölöm! – Csak tessék! – mondta Zombori. – Megteheti. – Keresse meg egyedül a köveket. Nyugodt társasági hangon beszélt, belül azonban majd szétvetette a félelem. Mi lesz, ha a lányban elpattan valami, és megöli? A lány azonban nem ölte meg. Még egyszer a falra csapott, aztán felemelte a fejét. Mit akar? Először is tegyen róla, hogy ismét rendben legyen a kezem. Mintha pattant volna valami a csontjaiban. A következő pillanatban magától mozdult meg a karja. Azon kívül adja a szavát, ha megtaláljuk, amit keres, elmehetek. Szavamat adom rá, mondta gyorsan a lány. Rendben van, bólintott zombori. Hiszek magának. Természetesen esze ágában sem volt hinni. Biztos volt benne, hogy a halál fia. De itt talán, hogy vakhited színlel el tudja altatni a lány éberségét. kint kerül sikerül elkapnia, mielőtt még ismét megbénítaná a kezét. Alig, ha nem, a nap mögött van. Alig, hanem? nem? Nézze! Igazat mondtam akkor, amikor azt állítottam, hogy Austin nem mondott el nekem semmit. Talán valóban azért, mert szégyelte előttem, hogy vidéki lapokba írogat. A nap piramisa mögött van a kuckója egy konténerben. Vagy ott vannak a kövei, vagy a fák között. Fák között? Hogy akarja ott megtalálni? Ha oda rejtette őket, nyomokat kellett hagynia maga után. A lánya karórájára nézett. Négy óra van. Ha ötre nincsenek meg a kövek, maga halott. Nem érdekel honnan és hogyan ássa elő őket. Most pedig vezessen, és nehogy megpróbálkozzék valamivel, mert... De hiszen már ismer. Zombori elindult előre. Az volt a terve, hogy kivezeti a lányt a halottak útjára. Ott elfordulnak jobbra, amerre a fegyveres őrök tanyáznak. Ha szerencséje van, elkapják őket, mielőtt még a lány megbéníthatná. Átvágtak a halottak útján. A napfény ragyogott, őrnek nem volt sehol nyoma. Zombori megpróbált a lehetőségekhez képest kopogva járni, de a harmadik lépésnél a lány akarjaiba markolt. – Hagyja ezt abba! Elindultak a nappiramisa felé. Zombori hirtelen meghökkent, hiszen ott van a nagyház. Egy maja épület, amelyről senki sem tudja, mire használták. A lakóháznak túl nagy volt, Hivatali épületnek pedig túl, túl tekervényes. Greg Hopper szerint kulturális labirintus lehetett, ahová a jövendő áldozatokat terelték be. Talán azzal az Isten ítéletszerű szándékkal, hogy aki kitalál belőle, megmenekül. Ugyanúgy alkalmazhatták, mint a középkori Európában a vaspróbát vagy a vízpróbát. Ő maga is jó két hét alatt jött csak tisztába az alaprajzával, akkor viszont már gyerekjáték volt kikeveredni belőle. Mi lenne, ha megpróbálná becsalni a lányt? Először ott nézzük meg, mutatott a ház felé. Mi van ott? Austin egyik kuckója. Több helyen is dolgozott egyszerre. Ahogy az építmény bejáratához értek, a lány gyanakodva megállt. Mi ez? Ház. Milyen ház? A kő kell magának, vagy előadást akar hallani a maja épületekről. Zombori érezte, hogy a lány elbizonytalanodik. Menjen előre, itt jövök két lépésnyire maga mögött. Ha bármivel próbálkozna, megölöm. Érti? Hogy nagyobb nyomatékot adjon a szavainak, rácsapott a falra a tenyerével. Mire a csattanás elhalt, Steve Zombori-nak csak a hűt helyét találta. Zombori rohant, ahogy a lába bírta. Jól ismerte a vakvákányokat, a csalogató kunkorokat, pontosan tudta, hol kell elfordulnia ahhoz, hogy megtalálja a négy kiárat valamelyikét. Mert a labirintusnak négy kiárata volt. Egyformán nehéz volt rábukkanni bármelyikre is. A lány egy darabig még ott futott mögötte, hallotta a lihegését és az átkozódását. Aztán elcsendesedett a folyosó. Egyelőre nem érzett magán semmi különöset. Talán a vastag falak nem engedték érvényesülni a lány varázserejét. Mivel úgy gondolta, hogy Trészi elmaradva ugyan, de mögötte, lóhol, a jobb oldali ajtót vette célba. Még néhány kanyar, és odaér. A lány pedig reggelig bolyonghat a labirintus belsejében. Reggel aztán már majdnem kiugrott az ajtón, amikor észrevette, hogy áll odakint valaki. Szétszéteresztett lábakkal szobrozott a holdfényben. Steve Zombori felkiáltott rémületében. A ráleső alak alig, hanem az a férfi volt, aki a sejemruhás kocsiját vezette, reg Austin gyilkosájét. Visszahúzódott a labirintusba, és a falhoz nyomta a homlokát. E szerint nincs egyedül a lány. Egész idő alatt ott voltak mögötte, hogy az ördögben nem bette észre. Megfordult, és visszafelé futott. Megpróbálta elképzelni, hol lehet Tracy. Óvatosan mozgott, el akarta kerülni, hogy belé fusson. Nem csak a karja miatt, hanem mert a lány elvette a revolverét. Gyerünk a baloldali bejárathoz! Ezúttal már volt annyi esze, hogy nem hamarkodt el a dolgot. Belelapult az egyik szoba sarkába, felemelt egy apró kavicsot, és a kijárat felé hajította. Alig hullott le a földre, már is megmozdult valami odakint. Tarka sejemruha villant a hold fénybe. Zombori behunyta a szemét. Érezte, hogy a teste verejtékben fürdik. Hiszen ezek ismerik a labirintus titkát. Futotta, hogy a lába bírta. Már csak egyetlen kiárat maradt, amit elérhet. Ha ott is van valaki... Volt. A gyerek állt akinek a nap ellen fehérre volt kenve a képe. Ott állt a kiárat hol csütötte négy szögében, lehajtott fejjel széles karimájuk alapjában. Egyetlen töredék másodpercig nézett csak Zomborira, ez is elég volt azonban ahhoz, hogy meghűljön az ereiben a vér. A gyerek arcát vastagon borította a fehér, krémszerű kulimájsz, szeme vörösen égett, mintha az ördög szemelet volna. volna. Zombori lehajolt, hogy legalább egy követ keressen magának, amikor meghallotta mögötte közeledő lépteket. Vagy Trési érte utól, vagy a ruhás asszony hagyta ott a bejáratot és eredt utána. Előbb a falhoz lapult, láthat sikerül beleolvadnia a sötétségbe. Aztán belátta, hiába minden, akárki is van a nyomában, nem is tud úgy elhaladni mellette, hogy hozzá ne érjem. Lerántotta a szíját, és hurkot készített belőle. Egyetlen esélye, hogy el tudja kapni, még mielőtt megbéníthatja a karját. A léptek ott koppantak közvetlenül mögötte. Mielőtt felemelte volna a szíjat, hogy megpróbálja ártalmatlanná tenni velet Tracy Summert, utolsó pillantást vetett a bejárat, kolt fényverte négyszögében álló kalapos gyerekre. Abban a másodpercben, amint odanézett, megpendült valami odakint, mintha egy hangszer húrja pattant volna el. A kalapos gyerek feletti kőfalról levált egy jókora darab, és furcsa zizegő, súrlódó zaj kísérletében lehullott a földre. A gyerek lehajolt, majd eltűnt a kiárat négyszögéből. Zombori kitörölgette a szemébe folytva rejtéket. Épp azon töprengett vajon, mit csináljon. A kiárat felé, vagy a labirintus belseje felé induljon -e el. Esetleg maradjon veszteg a helyén, és várja meg a napfelkeltét, amikor megszólalt egy hang a bejáratnál. Halka szinte suttogva. Képtelen volt rájönni, hogy hallotta-e már valahol. Steve! Steve Zombori! Zombori hallgatott, mint hal a Mi van akkor, ha új trükkel próbálkoznak? Steve, gyerünk kifelé, a lány minden pillanatban elérhet. Zombori csak lapult tovább, kezében a nadrák szíjjal. Ekkor ismét léptek-koppantak mögötte. A ruhás asszony úgy látszik nem fordult vissza, csupán megpihent egy kicsit. Steve, hallotta ismét a sürgető hangot, gyorsan kifelé, mielőtt még nagy baj lenne. Zombori úgy érezte, élete legnehezebb döntése előtt áll. Ha idebben marad, és a lány megbénítja a kezét, vége. De talán, ha kimenekül a szabadba... Mielőtt meggondolhatta volna a dolgot, már repült is a kijárat felé. – Csak most ne lőjön belém, csak most ne lőjön belém! – fohászkodott, amint megpillantotta az odakint ragyogó holdfényt. – Édes Istenem, hiszen ilyen erős fényben még egy félvak öreg öregasszony is eltalálná – csak addig úsztam meg valahogy, amíg beérek a kövek közé. Csak addig. Beért. Lekushat egy ókora kőhalom mögé. Egy piramis lépcső darabjai voltak, és ott is maradt mindaddig, amíg annyi erőt nem gyűjtött, hogy kidughassa a fejét. Mintha tündérországot látta volna maga előtt. Hatalmas holdtányér ragyogott le Teoti befüstözve a szerteszét heverő köveket, a hold és a nap piramisát. A halottak útját. A várost körülölelő erdőfáin éjszakai madarak ricsajóztak önfelett kiáltozással, üdvözölve a holdat. Embert azonban nem látott egyetlen egyet sem. Azaz csak egyet. Ez az egy, a sejem ruhás asszony volt, aki ebben a pillanatban lépett ki a kijáraton. Az az asszony, aki lelökte regget a piramisról. Ismét pendült egyet a láthatatlan hangszer. Az asszony megtántorodott, mintha megütötték volna. A levegőbe markolt, majd felső karjára szorította a kezét. Zombori ekkor már tudta, hogy valaki itt lapul, nem messze tőle, és hangtompítós fegyverrel vadászik az ellenségeire. Amikor az asszony eltűnt a labirintus belsejében, az ismeretlen kimászott egy földhányás mögül, és felé tartotta a fegyver csövét. – Zombori vagyok, nyögte Zombori. – Köszönöm a segítséget, van fegyvered? Trészi Zomber elvette. Fogd. Zombori látta, hogy repül felé valami. Fáradtsága ellenére sikerült elkapnia a revolvert a levegőben. Próbáljuk meg csapdába csalni őket, morogta a másik. Vajon hol lehetnek? Oda, mutatott Zombori egy kővel kevert földhányás tetejére. Onnan mindent látni. Csak óvatosan figyelmeztette a másik. Nem menj közel hozzájuk! Még ha akarta, sem tehette volna. Amint felért a törmelékhalom tetejére, négy árnyékot pillantott meg, ahogy a halottak útján átvágva, valószínűleg a gépkocsijuk felé igyekeztek. Leugrott a törmelékhalomról, hogy utánok iramodjon, de a másik visszarántotta a fegyverecsővével Nincs értelme, hallod? A gépkocsi motorja felberregett, majd elcsendesült a környék. Zombori megmentője felé fordult. Némi nyugtalansággal állapította meg, hogy fehér kendő fedi az arcát, mintha szándékosan akarta volna felismerhetetlenné tenni magát. Ő azonban, rácáfolva Zombori gyanújára, lerántotta a képéről a kendőt. Zombori majdhogy nem felkiáltott meglepetésében. A hangtompitos fegyvert markolászó pashas Tony Cartwright volt, a közép-amerikai indián kultúrák kutatója, tisztelt kollégája. Cartwright lecsavarta a hangtompítót, belefújt pisztolya csövébe, aztán Zomborira nézett. Kerek kövérkésképén nem látszott szemerni félelem vagy idegesség sem. Jó estét, Steve! Ideje, hogy elbeszélgessünk egymással. Zombori bólintott. Az, éppen ideje.